«Ну, прости!» – зітхнув Івашко, сперши на руки голову. «Тривожно мені стало, каліграфи. Чую, велика сила піде на нас. А серця мого ом'яку ж зробився. Тяжка мені, дочки, утрата. Не думав, що аж так буде тяжко». «Ви, гостри серце своє мужністю, боярине, Не до воно належить, і не тобі». Чи дозволиш дати кілька порад? Радь. З малого почну. Випусти Микиту. Люди згадають це добродійство у прикру для тебе хвилину. Випущу, тільки не додому. Об'є його Давидович, воїном буде. Не вір Давидовичу. Давно не вірю, тому й дочкою пожертвував свата ж таки не зрадить. А сулиці не шлемені, собака шолодивий. Облегши подать поспільству. Досить, ратники, тисячі ратників, що їстимуть. Думаєш, коли почнеться облога, самим військом перемогти. А то кметі з вилами і баби з рогачами много... Наратоборствують. Ще маєш щось сказати? Маю. Два роки тому Вітовт, ідучи на Новгород, прорубав дорогу в пущі. Битва не відбулася. Миром розійшлися. Тепер тою дорогою новгородські купці їздять у Литву. Чом би тобі, або ющі, а паче Свидригайлові, та не поблагословити на ту дорогу посла до Великого Костянтина? Сина Дмитра Донського і до посадника Новгородського Юрія Онсифоровича. І важко пильно глянув на каліграфа, потім опустив очі, довго думав. Знаєш, Осташку, мовив згодом боярин, прийшов єси служити, то служи вірою і правдою. Житимеш у замку. На самому верху башти і якомірка. Вистачить для тебе. Харчуватися будеш разом із залогою у гридниці. Та не це головне. Ти забив мені добрий цвяшок у голову, то сам його і вийняти мусиш. Я складу, а ти перепишеш листа Свидригайлові. З тим листом сам поїдеш до вільна і вручиш йому. Як добересься? Твого розуму справа, а грошей дам. Їздять же путні бояри вільно. Я міг би послати гінця, але треба мені, щоб там був ти і своїми очима зрів усю вітовтову коронацію і поведенцію Свидригайла. Від початку і до кінця. А тепер ходімо визволяти твого Микиту. Вони вийшли в дитинець і важко підійшов до загратованої хурдиги біля криниці і гукнув. «Гей, стража, відімкніть!» Стражник підбіг до залізних дверей, скреготнув ключем. «Виходь!» З темної нори муру, боязко, поволі вийшов блідий зарослий чоловік. Марія ні за що не впізнала б тепер свого Микиту. «Відпочив, гончарю?» – спитав насмішливо боярин. «Не дай Боже, нікому!» – вистогнав Микита. Іди тепер до служб, там тебе поголять, у ЦКО зі зброю дадуть і до намету в Хоругву. Боярине, мовчи! Горшками ти здольно воював. Побачимо, як келепом орудуватимеш». «Та я, та я за всіх, за все, і за Мартина теж!» Перед вечором Микита вийшов за браму, в кольчузі, шоломі, з мечем при боці, Йшов до свого намету. На камені сиділа жінка і скрикнув Микита, уздрівши Марію. Вона довго приглядалася до ратника, очам своїм не вірила, а потім з плачем припала до мужа. Тут не можна, Маріє, не можна. Віднімав Микита жінчині руки і гладив їх. Я ж воїн, Бог допоміг. А ти йди додому, крути горшки і продавай. Може мене відпустять на день-два, я буду проситися, іди. Він збіг униз на леваду, де стояли намети. Марія довго дивилася йому вслід, а потім пішла дорогою над аркадами, горда, не мов княгиня. Розділ сьомий. Коронація. Після святого Якуба, коли втомлене спекою літо, вже улестилося до ласкавої осені, на Вавелі залихоманило. Королеві донесли, що звідня, минаючи познань, йтиме ескорт від Сигізмунда – з короною довільна Треба було негайно їхати в Литву Може, ще вдасться мирно вмовити Вітовта Не затіювати коронаційного з'їзду Та ось з Рима прибув до Кракова легат з папським листом Мартин V велів Ягайлові прийняти гусицьких вождів Які вершать свої прекрасні походи по Європі але не перестають добиватися відкритого диспуту з католицькими ієрархами. Папа пропонував вислухати і переконати їх словом, що припинили кровопролитну війну. При цьому передав королеві листа вождя гуситів, адресованого Сигізмундові. Проповідник Прокіп Лисий, який перейняв після смерті Жишки гусицьку булаву, погрожував імператорові. Ми боремося, як відомо вашій імператорській світлості, за чотири артикули. Хай Слово Боже проголошується вільно, не лише тими духовними особами, яким Папа довіряє місію проповідництва. Хай приймають причастя усі християни, не тільки духовенство. Хай кожен, незалежно від на сан, однаково відповідає перед законом за свої гріхи. Хай духовна влада відділиться від світської. Для захисту цих артикулів ми взялися за меч і не покладемо його доти, доки їх не визнає весь світ. То хай тобі буде відомо, приречений королю, що ми провадимо з тобою війну не задля користі, а ради Христової істини. Раніше, ніж позвавиш нас слави, «Сам станеш ницей раніше, ніж образиш Христа, сам славу свого імені переміниш на вічну ганьбу перед народами».